Köszönöm szépen, ezt meg lehet szüntetni. Aki erre hivatott, van itt olyan ember. Köszönöm. Megtörtént, köszönöm. Kívánok ma 2021 április, hát fogalmam nincs. 4 volt hétfő, akkor 11 hétfő, akkor ma 12 van. Nem, 13 van, akkor negyedike nem hétfő volt. Következő harmadik a van. Elmúlt egy nap ípés hopp. A pontos idő három perc volt Ez a két fejenci minden nulla egy kilencszáztizegyszázsatvegyt. Visszatért a téla, vagy legalábbis valami hideg ami nagyjából a hétvégéig tart de ahogy néztem, nagyjából két-három hét is eltelik addig, amíg visszatér, vagy eljön az a tavasz, amely a maximum hőmérsékleteit tekintve imáron hosszabban elidőz a 20 foknál. Tehát volt ilyen, úgyhogy olvastam, kicsit hektikusan olvasok, de kit érdekel az, hogy én mikor olvasok. Következik egy Elvis Presley, és aztán belevágok. De ha önök telefonálnak, akkor hamarabb is belevághatunk. tegnapi, vannak hosszabb és vannak rövidebb napok, a tegnapi nap az hosszabb volt. A csat első része a számomra háttérmuzsika volt, mert um, mással foglalkoztam, majd odaültem a tévé elé és megnéztem Bencsik Gábort, Kiszeli Zoltánt, Vágó Istvánt és Somogyi Zoltánt, valamint Róna Jegont, Csavagyi Zoltán volt tegnap ott igazán üdes színfolt, aki valójában olyan kérdéseket tett fel, mint amilyet a műsorvezetőnek kellett volna. Menékes erő volt a legjobban felöltözve. Hogy ennek van a -e jelentősége, vagy sem? Hát nézzék egy tévéműsort, illetően igen. napot különböző témák kapcsán az effektív hieség és a némi szellem, Sahúgyi Zoltán esetében a némi törölve csapott össze. Ezt az összecsapást egyébként többé-kevésbé osztott két nap mint nap tapasztalhatjuk. 8 felé, Elsimon Zolt, Elsimon eh, Zoltán után sikerült lezoltánozni, vagy majd nem. Tehát Elsimon László, majd 8 óra után Tóth Csaba következik. Holnapra két orvost próbálok beszervezni. Két minden esetre járványügyi szakértőt, vagy legalábbis olyan embereket, akik eddig járványügyi szakértők voltak. reggeli aktivitásuk nem szokott kiemelkedő lenni, most mégis kockáztatok. Kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire konfrontatívak, bár ez nem csak arról szól, hogy ki mennyire konfrontatív. Mondom a kérdést. 444.hu tegnap 18.47. A karácsony üzent a kormánynak, ha nincs diákváros, nem lesz atlétikai világbajnokság sem idézett. Hiába mondja azt a kormány, hogy meg akarja építeni a diákváros, ha valójában a kínai egyetem kiszorítja azt a mérete miatt, mondta a főpolgármester a nagyvásártelepre telepre tervezett Fondán kampuszról, az RTL klub a karácsony Gergely kijelentette, ha nincs diákváros, akkor élesen felmerül a kérdési, hogy van-e atlétikai világbajnokság. Nem szeretnék, de ha kell, akkor egyszerűen meg tudnák akadályozni a kormánynak fontos világverseny megrendezését. Most én azt gondolom, hogy de én nem láttam. Ezt reggel szembesültem ezzel a hírrel kell, vallalom őszintén az RTL klub híradóját nem láttam, ha netán valamit pontatlan idéznék, akkor legyenek szíves engem korrigálni. De a cím az ugye van pontatlan Botos Tamás és 444.hu pont üzent a kormánynak a nincs diákváros, nem lesz attikai világbajnokság. Ez a szöveg ez akkor lenne, hogyha utána nem a következő következne, hiába mondja azt a kormány, meg akarja építeni a diákvárost, a valójában a Kína egyetem kiszorítja ezt a mérete miatt. Oké, okay, érthető, köszönöm. Mondta a főpolgármester a nagyvását telepre tervezett Fundánkuszról az LCL klub a karáltsé gergek jelentetét és most ugrik a majom a vízbe. Ha nincs diákváros, akkor élesen felmerül a kérdés. Nos, ha élesen felmerül a kérdés, az nem azonos azzal, kedves Botos Tamás, ha nincs diákváros, nem lesz atlétikai világbajnokság, sem. Nem kelengem engem átverni a címben. Ha nincs diákváros, akkor élesen felmerül a kérdés, hogy van -e atlétikai világbajnokság, nem szeretnék, nem szeretnék, nem azt mondták, hogy nem lesz, nem szeretnék, de ha kell, akkor egyszerre meg tudnák, ez feltételes mód akadályozni a kormánynak fontos világverseny, világverseny megrendezését. Én most azt kérdezem önöktől, akarnak-e RTL klubbak lenni az RTL klubnál? Pontosabban RTL klubbak ne akarjanak lenni, mert az RTL klub az fontos volt. 444 ebbek a 444-nél, ennek sincs értelme, de karácsonyabbak a karácsonynál, mondván, hogy itt Karácsony Gergely felvetette annak a lehetőségét, hogy akár meg is akadályozhatná a főváros az atlétikai világbajnokságot, ugye itt különböző együttműködések vannak, és ha azt mondja az egyik fél, hogy ezt felrugja, akkor a másik fél azt mondja, hogy én meg ezt rugom fel. Én nem azt mondom, hogy ezt szeretném, de minden esetre uh... az világos beszéd lenne. Az kart, kikard lenne, az arról szólna, hogy váljék el ez az attól. Én azt kérdezem önöktől, szeretnék tíz szavazatot, vagy 11et, szeretnék-e azt, hogyha a kormány kitart az egyetemi kampusz mellett, akkor itt feloldanák a feltételes módot, és felmondaná azt az egyet, együttműködést, azt a megegyezést a főváros, a kormányjal, hogy hozzájárul az atlétikai világbajnokság megrendezéséhez, Inkluzíve a stadion építéshez, amit nem tudom, hogy jelen állapotában meg lehet -e akadályozni. Kart kikard, vagy nem kart kikard? 061 911 168. mondtam, hogy kockázatot vállalok. Itt 7 óra 7 perckor ezzel a kérdéssel, de hát, Istenem, kockázat nélkül ezt üzentem a karácsonynak is. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Igen, igen, megakadályozni. Oké, okay, köszönöm. Jó reggelt, kívánok! Igen. Jó, köszönöm szépen. Jó reggelt! Okay, köszönöm. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Igen. 061911168 kart kikard, vagy nem kart kikard? Beleértve, hogy ez nem kart kikard. Tehát ez annak a kérdése is, hogy mit lehet lenyomni a másik torkán, ha én ezt jól érzékelem. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem kart kikard. Köszönöm! Jó reggelt. Jó Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Figyelek. Jó nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó Igen. Igen. Jó jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm szépen! Jó, Jó reggelt. Reggelt, igen! Köszönöm! Akarják-e azt, hogy én is szavazzak? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Aki Igen, azt kérdeztem, akarják-e azt, hogy én is szavazzak? Megvan a tíz szavazat egyébként. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7 nyolc. Önök 8 kettő arányban úgy szavaztak, hogy amennyiben kitart a kampus mellett, amely megakadályozza a diákváros építését, akkor ne legyen. Ez ki volt vajon? Jó reggelt kívánok! Az az ön, ön is legyen szíves. Jó reggelt! Én is azt mondom. Én azt mondom, és azt megmondjam, hogy Miért? Már lerakta. Jó reggelt! Jó reggelt. reggelt! szavazzon! Az előbb mondtam, hogy szerintem is ez legyen, és azt kérdeztem a nézőhallgatótól, hogy tudja el, hogy miért. Mert, mert nem lehet, nem lehet már, nem lehet már változni. Szóval nem lehet már, hogy ezt a ráborási pozíciót állandóan, visszavonulóval. Egyfelől igen, ugye én azt mondtam, hogy erre majd én válaszolok, de nagyjából ugyanezt mondanám, van egy, tehát hogy mondjam, aki egyfolytában nyel, pontosabban mondva, nem egyfolytában nyel, de sokat nyel, több mint, többet, mint a másik, és ez között azért van, mert arra hivatkozik, hogy a másik mérete az akkora, hogy őt egyébként az ellenkezőjére szorítani, mint amit neki el kell viselni, nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen, azzal végül is fel lehet mosni a padlót. Én azt gondolom, nem az a fontos, hogy mekkora erő van a kormánynál, és nem az a fontos, hogy mekkora erő van a fővárosnál. És tegnap a csatban se arról volt szó, hogy ki tud hangosabban beszélni. Az a kérdés, hol van az ész, hol van az értelem, és ezzel párhuzamosan, hol van az igazság. Ezt nem én fogom eldönteni. Soha sem én döntöm el. Csak abban reménykedem, hogy megértsem. Arról volt szó, hogy felépítik a diákvárost. Ebben megegyeztek. Ha tényleg arról van szó, hogy ennek a kínai Egyetemnek a kampusza lehetetlenné teszi azt, hogy az létesüljön ott, amiben megegyeztek, akkor Karácsony Gergely szerintem a tévedés minimális kockázatával egy tízes skálán tízesre rendelkezik azzal a felhatalmazási potenciállal, hogy azt mondja, neked ez fontos, és az is fontos volt. Én nekem egyik sem volt olyan nagyon fontos, pontosan ma mondva a diákváros fontos. Ha azt te felrugod, akkor én felrugom azt, ami egyébként ezzel párhuzamosan neked fontos. Az a része hiányzik belőle kétségtelen, hogy valamit kapjon a főváros. Tehát a dolog abszolút negatív. Arról van szó benne, hogy megakadályoz valamit, nem pedig az, hogy létrehoz valamit. Ez kétségtelenül a dolog ellen szól. De itt most alapvetően nem arról van szó, hogy alkossunk, vagy ne alkossunk, hanem arról van szó, hogy mit alkossunk, és miben egyeztünk meg. Én Dési Jánostól hallottam reggel a klubrádióban ezt a mondatot, nem tudtam, hogy Facebook, most utána néztem, RTL Klub. Meg fogom nézni, ha tényleg azt mondta, mint amit idéz az az, a 444.hu, akkor az a helyzet, hogy jelen pillanatban nem tartunk ott, hogy felmondta volna a megegyezést. Kilátásba helyezte. Kilátásba helyezni azt, hogy visszaütök, ez a karácsonyra jellemző, tehát hogy mondjam, amikor még a főpolgármesteri kampányban azt mondta valaminek kapcsán, hogy ő, ha valaki így viselkedik, akkor kirakja, amit macskát szarni, akkor én azt mondtam, hogy ez nem a karácsony. Ha a karácsony azt mondta volna, hogy megakadályozza az atlétikai világbajnokságot, az tényleg a kirakni a macskát szarni, elnézést ott konkrétan erről szó, itt nem ez van, kíváncsi vagyok, hogy hogy alakulnak a fejlemények, csütörtökön ebbe bevonom majd fűrjes Balást is. Köszönöm, hogy már korra reggel ilyen aktívak voltak. Hát a magunk módján ezt nem döntöttük. Visszahívom, aki engem keresett, nem tudom, ki volt az. Aztán abbahagyta Hírek tetszik lenni, engem tetszik. Oké. Okay. Legközebb, ha véletlenül mellényem, legyen szíves küldjön egy elnézést. Kifejező esemest, kedves uram. Ha már véletlenül felhívott engem. Van itt egy végtelen történet a Petrivel, ez már teljesen kontraproduktív, itt már mindenki a leléptetés környékén van. Telex tegnap 10 óra 46 perckor, az eset után a Frankfurter Allgemeine-et megkereste Petrit. Um, Vajon nálunk senki nem kereste meg a Petrit? Én próbáltam, de nem találtam hozzá kontaktot, de miért a Frankfurter Allgemeine Zeitung találja meg őt? Először ezt értem, de olvasom tovább. Petri Zsolt a lapnak azt mondta, sajnálja a történteket, úgy véli a német sajtóban a mondatait rosszul fordították le, és részben kiragadták azokat a szövegkörnyezetükből, ami félreértésekhez vezetett. Petri szerint a magyar nemzet egyeztetés nélkül megváltoztatta az interjú szövegét, például be, kihagyták bele azt a mondatát, miszerint nagyon is el tudja képzelni, hogy egy gyermek nagyon boldogan nőhet fel egy homoszexuális családban. Petri azt is elmondta, hogy Magyarországon Gulácsi Péter szivárvány családok melletti kiállását erősen kritizálták, és szerinte sok elfogadhatatlan megjegyzést is kapott. Tenni, hogy mindenki akár csak Péter szabadon kifejtheti a véleményét. Ugyanakkor jeleztem, hogy a politikai kérdésekben nyilatkozó fiatal játékosok gyakran olyan ellenségeskedésnek teszik ki magukat, ami árthat, vagy véget is vethet a karrierjüknek. Ezért mondtam, így Petri a Frankfurter Allgemeine Centrum Zeitungnak az, hogy nem értem, hogyan tehetett ilyet, ezt nem értem. Ez nem, ezt nem korrektül fordították, mondta Petri, akinek nagyon rosszul esik, hogy most sokan homofob rasszistának tartják őt. Több mint 35 éve vagyok a profil sokféle országban játszottam együtt homoszexuálisokkal, muszlimokkal és keresztényekkel, és mindig mindenkit tiszteltem. Hogy lehetnék rasszista, mondta Petri, és hozzátette az ügy kirobbanás után Gulácsi Pétertől támogató WhatsApp üzenetet kapott. Azt, hogy nem egyeztette előre az interjút a klubjával, ez a Herta BSC Petri hülyeségnek nevezte, szerint az interjú részleteit először Németországban tették közzé, a közösségi médiában, anélkül jelezték volna, honnan származik a fordítás. A Herta ezután konzultált egy hivatásos fordítóval, aki eltéréseket, ugyanakkor hasonlóságokat is találta a német fordítás és a magyar nemzetben megjelent interjú között. Ez minden esetre elégséges volt ahhoz, hogy a Herta ezt nevezze meg a menesztés okaként. Petri a történtek után ügyvédet fogadott, és nem akarja annyiban hagyni a történt. Elég szífra, nem? Aztán írt ezzel kapcsolatban. A magyar nemzet is szerkesztőségi reagálás a Frankfurter Allgemeine Ceytunnak adott Petri interjúra. Magyar nemzet. Petri Zsolt interjút adott a Frankfurter Allgemeine Ceytunnak ebben kifogása, hogy a magyar nemzetnek adott interjú egyeztetett szövegéből kimaradt egy mondat. Az alábbiakban a magyar nemzet szerkesztőségének álláspontját összegezzük a történtek minden részletükben felelevenítve. Íme az interjú utolsó kérdése és az arra adott válasz teljes szövege vastagon szedve a kimaradt részt, ennek megfelelően idézem. Társadalompolitikai politikai kérdésekben van véleménye? Nemzeti oldalt említett az imént, a konzervatív a szimpatizál, így a magyar nemzet kérdése. Válasz. Teljes mértékben nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mérés ügyedni, mint ahol most van. A bevándorlás politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Vastagon szedve a kimaradt rész, ez kimaradt. Én nem Pet Péter véleményével szemben állok, mert azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisgyerek jól érzi magát egy homoszexuális családban. Csak azt kérem, hogy ez ne ez legyen az irányadó, csak azt kérem, hogy ne ez legyen az irányadó, ez volt vastagon szedve, magyarul ez maradt ki. Majd folytatódik azzal, ami benne maradt. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk, majd végig az van, ami egyébként megegyezik a szöveggel és amit nem kifogásolt Petri, a történeteket az alábbi pontokban foglaljuk össze, így a magyar nemzet. Első pont. A magyar nemzet nem cenzúrázta, hanem szerkesztette a szöveget. Petri Zsolt az ezt megelőző kérdésre adott válaszban már reagált Gulácsi Péter közleményére. Ebben a válaszban már az európai civilizációs politikai kérdésekről beszél. A Gulácsi Péterre való visszautalás tartalmilag nem illik ide. Csak is ezért maradt ki ez a két mondat, amelyek üzenetét azzal őriztük meg, hogy a cikk tartja. Gulácsi Péter véleményét kettő. A cég április 5-én hétfőlegen jelent meg online változatban. Petri Zsolt csak délután azután tette szóval kimaradt mondatot, hogy a klubjánál a hertennál kérdőre vonták. Ezek után felhívta a munkatársunkat, kérve, hogy pontosítsuk ezt a részt megkérdeztük, ragaszkodik -e ahhoz, hogy a szóba forgó két mondatot szó szerint leközöljük? erre nemmel válaszolt. Ezek után jelent meg hangsúlyozottan vele egyeztetve, Petri Zsolt tiszteletben tartja a másképp gondolkodók véleményét címmel kiegészítésünk az interjúhoz, amelyben a következő Állnak. Petri Zsolt azzal a kéréssel fordul a szerkesztőségünkhöz, hogy bizonyos kérdésekben árnyaltabban fejtesse ki az álláspontját, mert a egyeztetése során által a fontosnak tartott gondolatok maradtak ki a belekészült interjúból. A korábbi válogatott kapusa, kapus a Hertak kapus hangsúlyozza, maximálisan tiszteletben tartja Gulási Péter véleményét, azt is fontosnak tartja leszögezni, hogy nem tett hátrányosan megkülönböztető véleményt a szivárvány családokra. A továbbiakban a feladatára kíván összpontosítani, hogy minél jobban és megelégedésre végezhesse a munkáját a Hertánál. Harmadik pont. Ebből is kitűnik, semmit sem akartunk eltitkolni, miként az is hétfő este még Petri Zsolt sem gondolta hogy az interjú miatt felmentik az állásából. Negyedik pont. Az interjúból a szerkesztő a stílus és tartalma miatt még egy mondatot kiadott de ez ellen Petri Zsoltnak akkor sem sem akkor nem volt, sem utólag nem volt kifogása. Ötödik pont. Kedves a magyar nemzet, hiszünk a véleményünkben te szabadságában című írásunkban, a későbbi vádakoskodásoknak elében menve megemlítettük, hogy két mondat kimaradt az interjúból. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyok sem homofób, sem idegengyűlölő, sajnálom a bevándorlási politikáról tett nyilatkozatomat, elnézést kérek mindazoktól, akik menedéket keresnek nálunk, és akiket megbántottam. Szerettem a hertánál dolgozni, és tiszteletben tartom a döntést. Minden jót kívánok a klubnak a jövőben. Petri Zsolt a a közleménye alapján így, a klub így kommentálta a klub döntését. Ebből is az derül ki, ő is tisztában van vele, hogy a bevándorlás politikára tett kijelentése miatt vesztette el az állását. Hatodik pont. A magyar nemzetnek hangfelvétele van az interjú alapját képező beszélgetésről. Ez végképp tisztázná, mi is Petri Zsolt véleménye a szóban forgó dolgokról, ennek szövegét Petri Zsolt érdekében nem kívánjuk a nyilvánosságra hozni. Hetedik pont. A magyar nemzet a maga részéről lezárta az ügyet, sajnálatosnak tartja, hogy Petri Zsoltot felmentette a herta BSC. Mindenki úgy értelmezi a történteket, hogy akarja. Hogy micsoda? Mindenki úgy értelmezi a történteket, ahogy akarja. Akkor minek írták meg? A lényeg mégis az, hogy egy kiváló labdarúgó szakember egy kapus edző a véleménye miatt vesztette el az állását, tehát még se értelmezi mindenki úgy a történetet, ahogy akarja. Aztán megszólalt Csányi Sándor, mert nem bírt csöndbe maradni, és az alábbiakat mondta. Az elmúlt időszakban Gulácsi Péter és Petri Zsolt nyilatkozotta, hogy sok helyen téma volt. Az MLS elnöke az MLSZ.hu-nak mondta el a véleményét, hány nap alatt történtek után. Már mindenki megszólalt benne, mindenki. Csak őre vártunk. Tudomásul kell venni, hogy minden közösségben, a munkahelyeken és a sportegyesületeknél is világnézeti és értékrendbeli kérdésekben eltérő vélemények léteznek. Ha ezek nem kirekesztők, rasszisták, akkor ezekkel együtt kell tudni élni, el kell fogadni, hogy az emberek különbözőképpen gondolkoznak. A véleménye miatt senki nem került hátrányba. Ez egyaránt igaz Gulácsi Péter és Petri Zsoltra is, fogalmazott a magyar labdarúgó szövetség elnöke Csányi Sándor. Meggyőződésem, hogy a magyar válogatott teljesítményét és egységét nem fogja befolyásolni ez a most kialakult vita. Nagyon remélem, hogy a jövőben a Gulási Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak. Kérem a szurkolókat, hogy ahogy eddig, ezután is egységesen álljanak a válogatott mögött a játékosoktól, pedig azt várom el, hogy a válogatott minél sikeresebb Európa-bajnoki szereplésére koncentráljanak, hangsúlyozta az MLS első embere, aki egyébként arra már nem tért ki, miért is tért volna ki, hogy június közepén egyelőre mértűnik úgy, hogy teltházas házas rendezik meg az Európa-bajnokság selejtezőit, illetőleg nem tudom, döntő eset az Európa bajnokságnak a labdarúgó mérkőzéseit szám szerint, emlékezetem szerint hármat nagyjából egy tucat percünk van vagy annyi se ha akarják kommentálni az elhangzottakat ám tegyék, én állok rendelkezésükre 061 9 111 168. Ez ügyben, vagy bármilyen más ügyben. NK 019 111 168 Kívánok. Jó reggelt kívánok. Talán kerencsés lett volna, ha Patrió is segítette volna a beszélgetésüket a telefononyán, és akkor most középedett -e volna. Elnézést, amit mond, annak semmi értelme nincs. Tehát azért az a világ, ahol emberek úgy ülnek le, hogy miközben interjút adnak, kölcsönösen bekapcsolják a mikrofonjukat, miközben az újságírónak a kötelessége egy olyan bizalmatlanságról szól, amivel más betelefonálós műsorokban több sót nyalhat meg mind nálam. ezen az alapon legyen szíves, hogy kamerázza be a lakást, hogy hozzá hozzátartozói hogyan viselkednek otthon, amikor ön nincsen jelen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, tervezed, ahogy ma a Nemzeti Múzeum és a Természet a mannyi összevonásáról. Ezt, te se gondolt komolyan, most fogom felhívni, és azt kérdezni, de figyelj Géza, tényleg azért ne haragudjál, az elfogultságodat, illetően időnként ad a, a, komolyan mondom. Tehát figyelj, az a gyerek, én aki nem bennem van, van pont, passza hogy meg, hogy az van. van bennem, hogy nem kérdezzem meg. Figyelj, szerinted miről akarok vele beszélgetni, de tényleg! Tehát Géza egész egyszerűen fogd már magadat vissza időnként, jó? De tényleg! Azt gondolok, hogy én egy táska pénzt kapok annak érdeke hogy ne kérdezzem meg. De tényleg! Először is meg fogom kérdezni, hogy hogy van. Minden kiderült, hogy beteg az egyoldalóságokban, a Fidesz utálatukban tudjanak határt szabni. Tudjanak. Mint ahogy más vonatkozásban is tudjanak határt szabni. Én nem akarom őneket nevelni. De valamivel kurvára kiosznak a sodromból. Az egyik azzal, hogy úgy menjen el az ember, én a 80-as években tanultam a szakmát, ha tanultam bármit is. Elvinni egy magnót, a riport alajnak és felvenni a beszélgetést, az egy az egyben a bizalmatlanságról szó. Az a szituáció, ami Petri Zsolt és a magyar nemzet között volt, az alapinterjút figyelembe véve nem a bizalmatlanságon alapult. Sőt, semmi nem indokolta, hogy legyen egy magnó no a Petrinél. Az hogy azt írja a magyar nemzet, hogy ez Ballai Attila vagy bárki más, fogalmam nincs, én nem fogom fölhívni. Hatodik pont. A magyar nemzetnek hangfelvétele van az interjú alapját képező beszélgetésről. A hatodik pont eddig tart. Ami ezután van, gyalázat. Ez végképp tisztáznál, mi is Petri Zsolt véleménye a szóban forgó dolgokról, pont. Ennek szövegét Petri Zsolt érdekében nem kívánjuk, nem kívánjuk nyilvánosságra hozni. Hogy mi van? Hogy tessék, hogy van egy szöveg, és ezek szerint nem azt a szöveget írták le, mert ezek szerint abban még egyéb kitételek is vannak. Ez a három mondat, a Magyar Nemzetnek hangfelvétele van az interjú alapját képező beszélgetésről, pont. Eddig, oké, okay. Ez így van rendjén. Ebben minden benne van. De az utána következő két mondat olyan mértékben szakmaiatlan, olyan mértékben inkorrekt, olyan mértékben gyalázat, hogy arra szavak nincsenek. Ez végképp tisztázná? Mi az, hogy végképp tisztázná? Mi is Petri Zsolt véleménye a szorban forgó dolgokról? Milyen szóban forgó dolgokról? Mi az, hogy tisztázná? Ennek szövegét Petri Zsolt érdekében nem kívánjuk nyilvánosságra hozni. Akkor másik kérdésem, hogy egyébként eddig mit hoztak nyilvánosságra? Volt, amit Petri érdekében nyilvánosságra hoztak, és volt, amit Petri érdekében nem hoztak nyilvánosságra. Ami pedig az első Lászlóval való beszélgetés illeti, köszönöm szépen, nem tartok igény tanácsokra. Különösen provokatívakra nem. Géza szedd össze magad. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Egy rövid információ... Tarlós István... Ja. Ön is a legjobbkor gondolja, hogy Tarlós Istvánnal kapcsolatban információt szeretne megosztani. Most üzemi hőmérsékletre hűlök. Kívhatnak, hagytam üzenetet Ás Jó Lászlónak, miután beteg ennek következtében és telep azt írta, hogy remélhetőleg rendelkezésre áll, remélhetőlegben kettő van benne, vagy sikerül, vagy sem. Ha válaszol és rendelkezésre áll, akkor kapcsolom, ha nem, akkor itt vagyunk egymásnak. Ha bárkit érdekel egyébként az előző kirohanással, nem mintha különösebben érdekes volna, de ha mégis bárkit érdekel, akkor szívesen állok rendelkezésre. Géza, arra kérlek, hogy te van a hívjál. 061 168 úgyhogy ebből az következik, hogy nagy valószínűséggel, de nem akarok találgatásokba vonat ö, találgatásokba, mit szoktak találgatásokba? Találgatásokba. Nem tudom, mit szoktak találgatásokban. 061 egy. 9.111.168. Akik nem voltak eddig jelen, azoknak elmondtam, hogy szó esett ma a Diákváros kontra egyetemi kampusz kapcsán, hogy vajon mondja fel, vagy nem mondja fel a főpolgármester a megegyezést, az atletikai világbajnokságot illetően, aztán szóba került a Petri ügy, Frankfurter Algemeine Zeitung, Magyar Nemzet, és emelesz, akkor valaki betelefonált, hogy miért nem vitt magával a Petri, aztán betelefonált valaki más, és megkérdezte tőlem, hogy Elsimán Lászlótól megkérdeze be azt, hogy Bocsátkozni, igen, köszönöm. Találgatásokban bocsátkozni. Két SMS-t kaphattam volna, az egyik, hogy valaki segít, hogy bocsátkozni, a másik pedig Elsimó László lehetett volna. Hát az előbbi történt. Rengeteg időnk lett. Összefoglaltam a mai műsorot, elküldte a gépem az üzenetemet, de Elsimo még nem kapta meg. Nyja. 061, 9, 168, bármilyen témában. Berakok majd zenét, ha az első telefonon túl vagyunk. Sajnálom... Miután tudjuk, hogy egy rádió és egy tévéműsor is sok mindenből áll, zenéből, szövegből, csöndből, ez eredetileg egy rádióműsorról szólt. A tévéműsor az nem így van, tehát a tévéműsorban engem látnak, azt látják, hogy ülök és várok. Várok, hogy valaki feljön és valamiről beszélgessünk. Egy felől, más másfelől pedig emésztem, itt az elmúlt perceket. És már több mint hármgyed óra van mögöttünk. Megnézem, hogy a 168-óra Facebook népe mit írt az elmúlt három-egyed órára. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fia úr! Csépő Dániel vagyok. Jó reggelt! MSZDP Ferencváros. Most megnéztem ezt az RTL híradóban a Karácsony Gergelyt, és és világosan jelezte, hogy, hogy akkor ugye vissza az atletikai stadion. Elnézést, ebben nem tudok mit kezdeni, nekem kell megnéznem, tehát én ezúgyben egy embernek hiszek, az én vagyok, de most, hogy ezt elmondta, addig, amíg nem telefonálnak más ügyben, megnézem a... Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt te én vagyok. Köszönöm szépen, nem szeretném, ha még harmadszor is felhívnom. Városban a Kassai híd mellett. A híd túloldalára pedig egy diákváros terveztek. Ez volt a feltétele annak, hogy a főváros és a kerületek vezetői támogassák a 2023-as világbajnokság megrendezését. A tervek szerint a Rosdal vezeti területen több mint 8000 kollégiumi férőhelyet sport és közösségi tereket alakítanak ki. Múlt héten azonban a Direct 36 arról írt, hogy a kormány a kínai Fudan Egyetem Budapesti Kampuszát építeni fel ott több mint 500 millió forintos kínai hitelből. Ezt azonban sem a Ferencváros, sem a főváros vezetése nem támogatja. Ragaszkodnak a diákváros felépítéséhez. Gólyás Gergely múlt héten azt mondta, ha a kettő nem zárja ki egymást. Szerintem az a döntés, hogy a világ egyik elitegyeteme Magyarországon jelenjen meg, legyen itt, folytasson oktatási tevékenységet. Az nem, hogy nem áll szemben a diákvárossal, hanem értelmezög a diákvárosnak. Néhány napja a híradónak nyilatkozó kínaszakértő azt mondta, a FUDAN a világ élmezőnyébe tartozó egyetem, ugyanakkor szerinte az 500.000 négyzetméteres a tervezett kampus méretet túlzónak tűnik. Összehasonlítva a legnagyobb Budapesti bevásárló központ kb. 200.000 négyzetméter tokkavúlóval, egyelőre nem látjuk azt, hogy a beharangozott 6.000 fiáknak... Meg lenne szüksége egy ilyen gigantikus épület együttesre. A főpogámester szerint hiába mondja a kormány, hogy meg akarja építeni a diákvárost, ha azt a kínai egyetem valójában kiszorítja a területről a mérete miatt. Karácsony-Gergely szerint ezért az atlétikai világbajnokság sorsa is kérdésessé vált. Ha nincs diákváros, akkor élesebben a kérdés, hogy van-e atlétikai világbajnokság. Karácsony-Gergely azt mondta íradónak, nem szeretnék, de ha kell, a főváros egyszerűen meg tudja akadályozni, hogy Budapesten rendezzék meg a világbajnokságot így egy e-mailt az Atlétikai Világszövetségnek, hogy nem kíván Budapest atlétikai világonosságot rendezni. Ez egy elég Karácsony Gergely azt is mondta, minden lehetséges eszközzel megpróbálják blokkolni, vagy legalábbis lassítani a kínai egyetem felépítését, abban bizva, hogy 2022-ben egy új kormány azt le is állítja. A kormány azt írta, a világ egyik elite egyetemének Budapesti oktatási tevékenysége még indokoltabbá teszi a diákváros megépítését. Viszont a főpolgármester bejelentésére, hogyha kell, lemondja az atlétikai VB-t, nem reagáltak. Nem azt mondta, tehát pontos, pontosan azt mondta Karácsony gerge, amit a 444. hú ír, és pontosan nem azt mondta, mint amit a 444. hú a címben közöl. Egészen borzasztó körülmények között élünk. Tehát gondoljanak bele, hogy ott van a 444. lehet, hogy máshol is így jelenítették meg. Tehát nem a 444. húra utazom. A cím nem igaz. Ami mögötte van, az igaz. Csak és kizárólag azért valószínűleg, hogy minél többen kopincsanak rá, vagy nem tudom mit, ütögesenek rá. Eszméletlen, tehát valamint rettenetes állapotban van az a szakma, amit én művelek, ha ez egyáltalán szakma. Amit az RTL klub csinál, az szintén nem tisztességes. Tehát van egy... Sky beszélgetés Karácsony Gergelyel, és két Sky beszélgetés között idézik azt, amit mond, miközben őt idézik, és nem mutatják. Hogy mi, külön, mi, mi, mi érdek fűződik, hogy indirect speech jelenjen ott meg, miközben előtt és utána mutatják a főpolgármestert, ember nem érti. Az a szöveg, mely szerint mindent elkövet annak érdekében, hogy blokkolja, vagy, vagy hogy lassítsa, hogy blokkolja, vagy esetleg, hogy esetleg lassítsa az építkezést, az azt jelenti, hogy nem üzent hadat ennek a kínai kampusznak. Neki gyürközött, hogy kirakja a macskát szarni, aztán vagy a macska volt nagy, vagy nem akart szarni, vagy nem tudom. Tudják, ez még Budi van. Így a Zeniholban ahol bemegy teniszütővel kizavarni a pókot, majd kijön és azt mondja, hogy ez túl nagy pók, hogy hát ez a kínai kampusz ez túl nagy, vagy Kína túl nagy. Nem tudom, nem szeretnék poénkodni. Mindezt a Cséplő úrnak üzenem, hogy azon kívül, hogyha betelefonál, nem az MSZDP nevében telefonál be, hanem Cséplő úrként telefonál be. Azon kívül pedig próbálja azt meg, hogy igazat mondjon. Sajnálom, hogy így alakult az utolsó 20 perc, nem én tehetek róla. Amit én reagáltam az itt elhangzó telefonokra, holnap is így kéne reagálnom. Mértéke lehet, hogy túlzó volt, tartalma korrekt és a mértéke az nagyjából azt mutatta, mint a Kejfej ezen bizonyos témák, vagy ezen bizonyos felvetések kapcsán üzenni akar. Ez nem azt jelenti, hogy ne telefonáljanak be, hanem kétszer is gondolják meg azt, hogy hogy beszélnek, ahogy kétszer is meggondolom én is, hogy hogyan beszélek. 061 168 Nem tudtam a telefonálástól a kedőket, azt pedig lássák be, hogy azokra a telefonokra, amelyekre úgy reagáltam, ahogy reagáltam, azokra úgy is kellett. 061 ha van olyan fontos dolog, vagy érdekes, vagy bármi, ami elegendő az, hogy telefont ragadjanak. Ezért nagyon szomorú ez a 444.hu, és nagyon szomorú ez az RTL Klub történet. Nem tudom, egyet e velem. Mit gondolnak erről? Eltúlzom a jelentőségét, vagy reálisan látom? 061 911 168 Tényleg mit gondolnak róla? Csak azért néznek tévét, és azért olvasnak, nem, hogy megtudják, hogy mi a helyzet a világban. Nem zavarja önöket, hogy ebben közben átverik önöket, vagy legalábbis nem pontosan azt mondják, mint ami a valóság? Plusz még ez a magyar nemzet. Tényleg én nem a sajtóról akartam a műsor csinálni. De ez a mondat, ez, vagy ez a három mondat. A magyar nemzetnek hangfelvétele van az interjú alapját képező beszélgetésről. Pont. Ez végképp tisztázná, mi is Petri Zsolt véleménye a szobban forgó dolgokról. Pont. Ennek szövegét Petri Zsolt érdekében nem kívánjuk nyilvánosságra hozni. Pont. Tényleg. Petri Zsolt érdekében nem kívánják nyilvánosságra azt hozni azt, amivel rajta van a felvételen. Tudnám, hogy akkor mit hoztak le? Tényleg? Tudják, minél hosszabb időn keresztül foglalkozik az ember egy és ugyanazon dologgal, annál borzasztom. Valamit kezd eltérni az egész főcsapás iránya attól, mint amiről eredetileg szólt. Nézőpont kérdése, hogy tragikus vagy tragikomikus. 061 Figyelek, ha van mire. Ebben a magyar nemzetes ügyben, mert én is olvastam ezt a szöveget, hogy nem kívánják nyilvánosságra hozni, és az volt az első gondolatom, hogy akkor vajon, vajon valóban mit mondok Percízolt. Aztán utána már nem foglalkoztam ezzel az ügyel, mert más dolgok is vannak, van, amikkel lehet foglalkozni. <tos> 08911168 911 168 Megfordítom. Úgy tűnik, nem bántam mindig nagyon jól a lemezekkel. Jó reggelt, kívánok! Mondom, jó reggelt, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, jó reggelt, nem hallottam. Nagy Attila vagyok, Újpestről. Igazából annyi véleményem lenne, hogy bárhogy ássunk le mélyre itt a Magyar Nemzet ügyében. Mit mondott, mit nem mondott Pertsi volt. Végül is az történt Németországban, hogy... A Normalitás párti véleménye miatt eltávolítottak egy ember. Elnézést, nem tudjuk, nem tudjuk. Ön igen, ezt vonja le? Igen, uh, igen, igen, igen. Én igen. ezt értem, de hogy mi alapján vonja le, különös tekintettel arra, hogy Pet, én akkor fogom ezt egészet Elina Petri Zsoltával foglal beszélgetni. Halló? Jó reggelt. Én ezt értem, hogy mindenkinek megvan a véleménye, független az esettől, ez teljesen jó. Tehát ez nagyjából mutatja az itthoni állapotokat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én Attila vagyok! Közelebb kell jönni a telefonhoz meg. Kicsit olyan, mintha egy légó pincéből beszélnök. Millona! Jó reggelt kívánok! Én Attila vagyok! Most jobb? Sokkal feljött a felszínre. <gül> Jó, rendben. Sajnos a médiának a tudatformáló szerepe nagyon rossz. És ezzel nincsenek tisztában. És ezek a fake news illetve ezek a félrevezető hírek, ezek pont csak a hatászat. Ez, ez, ez, ez nem éri, ez nem, éri, ez nem éri el a fake news -t. ez olyan, mint amikor egy hat het kikerül belőle. Igen, hát de tehát ez már de egy torzítás. Miért ez egy de miért az, teszik? De miért teszik? Hát miért teszik? Mert nem szakmai, tehát nem szakmai lakövelítik Nem, Nem, nem azért, tesz, nem. Fogalmam nincs, hogy miért teszik. Higgyél. Tehát én, a, én, én nem gond én az RTL Klub szakmai színvonaláról vagyok bizonyosodva, és a 444.2 szakmai színvonaláról is vagyok bizonyosodva. De azt nem értem, hogy hogy létezhet, hogy valamit olyat, mit közöljenek a hír címében. Címében? Ami nem, ami nem ott ami, ami, nem, ami azt, De saját maguk is aztán, amikor leírják a történetet, nem ugyanaz. Tehát hogy létezik, hogy nem kérdezi valaki meg azt, hogy hogy létezik, hogy a cím más tartalmat tükröz, mint az írás? Ez az, amit nem értek. Hát szerintem megkérdezik, csak nem válaszolnak át. nem? Mint pol... Hát ugyanaz a szerkesztőség. De nem úgy, hanem, hogy ugyanaz, mint a kormány. Amikor egy érdembeli kérdést felteszünk nekik, akkor nem válaszolnak, mást mondanak. Igen. kellemes karácsony például. Igen. Érdemes egymáshoz hasonlítani. Tehát azt gondolja, hogy az egyik. <coughs> egyik a másiktól, ilyen? Igen. Tehát egymás gerjesztő a kettő. Így van, ugyanis ugye megnézzük Magyarországon azért nagyon kevés független sajtó van, ami valamilyen szinten nem függ a kormányság. Tehát a kormányzatól, illetve tehát De nagyon nem, kevés van. Nem, nem túlzottan távolodunk el. Tehát, hogy érdemes az egyikhez kötni a másikat. Tehát a kormánytól kell függővé a, tenni az, hogy az ember a címben mást mond, mint amit a cikkben egyébként leír. Ez nem szabadnak. Tehát egy, egy normális De működő... mi nek van ennek a kormányhoz. Most ne, nem azt mondtam, hogy pont a kormányhoz, csak a kormánynak, a, a, politi tehát a politikához van köze, sajnos. Mert ugye, ha nem kap támogatást, nem kapnak reklámidőt, nem kapnak közvédiát, akkor súlyokat, el Nem veti el a súlyukat, tehát nem gondol többet mögé, mint amennyi ott van. illetek nem, gond, nem hát, gondolja, hogy egyszerűbb a magyarázat. Nem tudom megmondani, hogy micsoda. Lehet, hogy egyszerűbb, csak lehet, hogy egyszerűbb. Sőt, biztos, hogy egyszerűbb a magyarázat, és én mindig egy kicsit mögé látok dolgoknak, vagy úgy mondom, hogy többet látok bele. Csak lehet, hogy ez a baj az emberekkel, hogy nem mernek, nem mernek többet belelátni. Azt mondják, hogy á, emögött biztos nem ez van. És lehet, hogy ez is baj. Én azt tudom, hogy nincsen objektív hírközlés. És ez borzasztó. Ez nincs. Ez így van. Ez így van. Tehát a kommentár és a hír kavarodnak, és ilyen nincs. Amit pedig a magyar nemzet megírt magáról, az elképesztő, mely szerint Igen. az a szöveg, az a felvétel, ami a rendelkezésükre áll, azt azért nem hoz, azt a, a riport alany érdekében nem hozzák nyilvánosságra, hát ez nagyjából, mint a tanú. Igen. Mert ez Igen. borzasztó, hát az ember ilyen Igen. önfeljelentéssel nem él. Én nem mondom, hogy én külön vagyok náluk. Én a magam részéről legyen ilyen média kalambó vagyok. Azt mondom, hogy ez is, meg az is hogy valami kell, hogy mögötte legyen. Hogy tényleg, itt van Nagy Attila, aki egész egyszerűen miért nem akad ki azon, hogy talán a kedvenc újságja azt írja, hogy olyan cikket közöl, ami egyébként azért se azonyos, azonos azzal, mint amit a riportalagya mondott, mert az egyébként nem érdeke a riportalagynak, hogy lehozzák. Hú, bab, meg. Konkrétan ott állunk, ahol a part szakad. Én régen, erre Horváth Péter és még jó, hogy néhányan emlékeznek, ilyenkor fölhívtam ezeket az orgánumokat, De akkor ezek kirívó esetek voltak. Három ilyen történetünk van ma reggelről. RTL Klub... 444.hu, magyar nemzet. Porszasztó. És ez, ez azért önöket olyan nagyon nem hozza ki a sodrókból. Arra tökéletesen alkalmas volt egyébként az RTE klubanyag, hogy fel tudja tenni önöknek egy olyan kérdést, amiben eléggé nyilvánvalóan szavaztak. Most már csak az a kérdés, hogy amilyen módon önök szavaztak, annak az mennyiben vág egybe azzal, amit most Karácsony Gergely gondol a történetről, vagy mer gondolni? Egy telefon belefél, aztán felhívom Tócsabát. 061 -911 -168. Megkapta már elsimon László az üzenetemet, de még nem reagált, De nem akarnak élni vele, akkor én fogok telefonálni. Ja, hát ha nem, akkor nem. Fél után még lesz módunk beszélgetni, ha van hozzá kedvük. Hello. Jó reggelt kívánok! Csak Jó reggelt kívánok! Egyik szívből a másikból. Én a magam részéről, amikor azt mondtam, hogy a járvány bizonyos periódusában nem beszélgetek politikusokkal, akkor egy olyan szabályt, vagy egy olyan hozzáállást fogalmaztam meg, amely a magyar médiában párját ritkító volt. Nem gondolom, hogy ezzel jó vagy rossz példával szolgáltam. Én így gondoltam e, reagálni arra, ami a pandémiás helyzettel volt kapcsolatos. Az ország és benne a média nem ennek megfelelően viselkedett, nem bántam meg. Amikor most e, lassan visszatérek azokhoz az emberekhez, akikkel korábban is beszélgettem, e, maga a mostani helyzet is pontosan mutatja, hogy hol tart a Járvány, hiszen elsimó Lászlóval beszélgettem volna fél nyolctól, ám ő beteg korona, elkapta a koronavírust otthonban tudtommal nincs igen rossz bőrben, de minden esetre az a válasz, amit tegnap kaptam tőle, hogy remélhetőle tudunk beszélgetni, az már reggelre kiderült, hogy nem igaz, és őszintén remélem, hogy a közeli napokban fogjuk tudni pótolni, de mutatja azt, hogy a nyitás szóval, hogy ez az egész nagyon felemás szituáció. Kicsit olyan, mint amikor akasztott emberházában permanensen kötérről beszélnek. Holott az ember azt feltételezné, hogy semmi nincs fontosabb, mint a koronavírus járvány elleni küzdelem, is mindaz, ami ezzel kapcsolatos. Ön ezt tapasztalja el. Önkormányzatban, zuglóban, parlamentben. Igen, hát sajnos a vírus nem válogat, és a legfontosabb feladat most valóban mindenki számára az kell, hogy legyen, hogy védekezni a vírus ellen, minél begyőzni, megállítani a járványt, és mindenkit arra kérni és biztatni, hogy aki még nem oldotta be magát, menjen, iratkozzon fel, regisztráljon, mindent kövessen el, mindenkit adnak érdekel, minél védett legyen, hogy ne történhessen meg ez, mint amit az erődés említett, hogy valakivel szeretne beszélni, de megtertőződött. Be, Online de parlament az miért nem lehetséges? Ha van on, online, online. Jó, másféleképpen működik az önkormányzat, hiszen ott van egy olyan felhatalmazása a polgármesternek, amilyen felhatalmazással egyébként a parlament vezetője, az országgyűlés elnöke nem rendelkezik, és valószínűleg nem is rendelkezhetne, nem lenne jó a párhuzam. De hogy elektronikailag, technológiailag, ezt lehetővé lehetne tenni, valószínűleg az alkotmányban, vagy az alaptörvényben kellene rögzíteni ennek a részlet szabályait, de nem úgy tűnik. Ezt most jutott az eszembe, mintha egyébként a honatjáknak ez fontos lenne, illetőleg, ha nem fontos, akkor nem tudom, hogy mi az az elviok, ami kizárja ennek a lehetőségét. Ez a parlamenti ülésteremben megoldható, a biztonságos munkavégzés feltételeit meg tudják teremteni hogy átköltözött a, a felsőági teremben a, a, a parlament kellő távolságokra ülnek egymástól a képviselők. E, ott, ott, ő, szerintem ott nem történhet a munkavégzés során senkivel semmi. Nem is, gondolom, hogy történhet, nem is fordult még ott előnk. Mármint hogy mi nem fordult előnk, hogy egyébként képviselő lett beteg? Hogy hát ő nagy, nagy, nagy, nagy valószínűséggel nem a parlamentben kapta meg. Ez a nagy valószínűséggel ez, ebben az esetben pont az a hat-het, ami után nem tudja az ember eldönteni, hogy mi az, ami egyébként beta Tehát mi az, amit érdemes fenntartani, és mi az, amit nem. Hiszen egyébként az a pillanat, amikor ö, egy képviselő vagy várki más ö, koronavírus járvány által sújtott mezővé válik, az utólag követhetetlen. Ha lenne egyébként szem, tehát követés, akkor se lehetne pontosan mondani percre, hogy hol és kitől kapta. Hát igen, az ülésteremben a felszólások alatt többnyire csak azok a kézisedőt tartózkodnak, akik egyébként felszólalnak egy adott uh, téma vitájában. Úgyhogy én, én úgy látom hogy ott azért nagy biztonsággal megoldódott ez a probléma. Tehát ott nem, nem kell attól tartani, hogy esetleg ha be is jön valaki egymás, tertőzik, mérik a testőmérsékletet, tertőtlenítenek, mindenki szájnoskva van. Ja. És hát a munkát pedig el kell végezni, de dolgozni kell a kézésheznek, is ez a feladat, hogy dolgozzanak. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a költségvetéssel kapcsolatos a vitát, illeti azt a jövő hétre halasztottam. Két vagy három olyan dologról lehetne beszélni, ami az elmúlt idők történése volt. Egy részről az elmúlt 24 órában történt, hogy ahogy önfogalmaz, átadták Zugló új büszköségét a Varsó utca, a Tököli út és a Róna utca találkozásánál kialakított városi közösségi teret. Szó szóval volt arról, hogy megújul a Rákospatak környezete, a Zuglói Bart János utcánál, és ez valamikor őszig fog bekövetkezni, illetőleg a francia úti állapotokkal kapcsolatban jelentek meg egymásnak eléggé ellentmondó jelentések. Melyikkel kezdjük? Hát a sorrend, ugye, a, ami, ami elkészült, egy szakasz elkészült, és e, siker, sikeresen. El, elvégezték az ottani munkákat, a, az a rákospataknak a revitalizáciának az egyik része. Ez körülbelül egy, egy kilométeres szakaszta újul meg a rákospataknak, az hát évtizedes uh, vágya az zuglóiaknak, a embereknek, hogy rendben legyen rakott a patakpartja, és uh, az első 400 métert a cukád valóban. Az elkészült már, gyönyörű szépen kélet alakítva, parkosítva, a kis tóen lépcsőzetes meder kialakítás, kis játszó, szabadtéri, fitness terem, ez tehát nagyon kulturált szabadidő eltöltésére alkalmas területét létre. Ez az első szakasz most kezdődik el a második szakasznak a felújítás, ez a fővárosi térközpályázatból nyert támogatáson, és a harmadik szakasz pedig ezt követően, és akkor ez az egy kilométeres egyesügyűt, a készül el, mint egy, egy milliárd forintos özverhú újul meg ez a része a pataknak és e, valóban ez is új egy büszkesége lesz már. A második, a, a felüli vagy az a, a fejlesztések során, amit említett az előbb, a, az előbb a, a Varsó utca sarkán egy kis teresedés kialakítása. Ez azért is fontos a kerület életében, mert hát azért itt a járványhelyzetből e, adódó gazdasági válság azért a kerületet is e, erősen érinti de ennek ellenére szeretnénk azokat a programokat folytatni, ami a fejlődő zugló, zöld zugló program részei, és hát a nehézségek ellenére is ezeket a fejlesztéseket próbáljuk megvalósítani, folytatni, befejezni, és ezzel is szépíteni zuglót a kerületünket is. Ez egy nagyon fontos dolog számunkra. A franciúti garázsoroknál tapasztalató állapotot, hát az annak az, az akkrófó, hogy már kiadott egy közleményt, hogy kiseink kilatolították ott a szemetet, Elmentünk megnézni, és hát katasztrofális állapotokat tapasztaltunk. Uh, írtam is a miniszter azt, hogy nekik levelett. A többször felelős miniszternek, hogy uh, mit Igen, hát ugye az állami vagyonérő felel, ezért a már hozzá tartozik ilyen tekintetben, hogy a, a területén, a más területén, hogy fordult az elő, hogy hegyekben átélnek a szemétzuglóban is, mindig neki ruházkodnak, de valahogy ezt nem, nem sikerül végérvényesen megoldani, és azért, hát itt a főváros szívében, hát ez a, ez a terület, ez nagyon közel van a város, megértőzni Szégyen volt. Ez nem maradhat így. Mi a helyzet, helyzet? annak a garázsornak a felmondásával, hiszen az kilátásba helyezték, talán ennél több is történt, ugyanakkor a garázsor változatlan ott van, az a garázsor sokban elősegíti ennek a szemétnek a lerakását? Hát a, a garázsor önmagában nem, attól még lehetne rendezett a terület. Hát az attól a garázsor az szörnyű, azt ön is tudja, tehát azért az... Uh... Igen, csak ugye nem a garázsor miatt van a személyre, a garázsor az egy lehetőség, hogy Így a garázsban van, és nem tartják rend, odarakján. Én úgy tudom, hogy a, a bérlők valóban még a tavaly éppen, amikor felmondtak, Felszólították őket, ugye a, az érdekes, hogy ők, ők nem garázsbérelnek, hanem területet bérelnek a map és ezek a garázsok, mint ingóságok az ő ezek ott, ott vannak elhelyező területbérleti díjat fizetnek. És felfedtetták, hogy vigyék el. Azt látni, hogy most, egy ott voltunk, azt láttuk, hogy egy-két ilyen fokhiszerűen egy-két garázs elemet már kiemeltek a, a, a garázs tulajdonosok, azokat elvitték onnan, akiknek mondtak, de nagy része az ugyanúgy. Jó, ez kicsit jelakta. a nem a garázsnak nyögés a vége e, effekt. A harmadik téma, hogy azért Csitul, de nem szűnik meg az üzengetés Hatházi Ákos és ön, illetőleg a Momentum és a Szocialista Párt között március 21-én a költészet világnapján Radnótit idéz áthallásosan a Zugló TV-ben Hatházi Ákosnak üzen, vagy nem tudom mi a jó kifejezés, Harangozó Tamás és Tóth Bertalan is, valamint horvát Csaba is kiáll ön mellett, e, e, Harangozó Tamás azt ajánlja, hogy induljon Szexárdon, e, ugyanakkor a Momentum hajthatatlan, és úgy döntött, ahogy döntött, és ezen nem óhajt változtatni. Illetve hát még felvetődött az a kérdés is, hogy vajon minden választó körzetben legyene előválasztás, de ez is e tekintetben egyelőre úgy tűnik, hogy süket fülekre talált, legalábbis ami a többi pártot illeti. Igen. Hát én nem üzengetek senkinek, én végzem a munkámat a területben. Dolgozok tovább, és azokért az emberekért, akik megválasztottak engem a torszeresi képzésének, számomra ez a legfontosabb. Az, hogy az NSZ vezetői megszólalnak az ügyben, és kiállnak melletten, hogy van ez természetesen. Én a MSZT-nek belettem két és képviselő, a a pár vezetőjének rendkívül fontos, hogy ezt a körzetet megnyerjük, és persze, hogy kiállnak melletten, és bizt, támogatásokról biztosítanak nap mint nap, és ez, ez, ez a folyamat ez most úgy tűnik, hogy beindult, és mindenki megszólal ez ügyben, aki, aki eddig nem szólhat az meg. Azt, hogy harangozó Tamás elmondta, hogy mi, mi az igazság, az nagyon fontos dolog volt, hiszen félrevezette a közvéleményt a házi, amikor a harangozó Tamásra hivatkozott, kiderült, hogy ez, ez nem úgy volt, ez nem igaz. Ezért mondta azt neki a harangozó Tamás, hogy ezért üzente, hogy ezért szólította fel, hogy menjen akkor vissza Szexáda. Itt nem arról volt szó, hogy ő azért jönne onnan, hogy egy, egy más ellenzék képviselő által megnyert körzetben próbálja csak a mandátumot megszerezni, akkor arcoja meg vele Szexádon, ő áll előbe, meg, és amelyik jobb majd uh, abból lesz, hogy képviselő jelölt, Értem én, hogy nem mer visszamenni, hisz csupos vereséget szenvedett az előző választásonat, keresett egy olyan körzetből, úgy gondol, hogy esetleg őnek is majd lesz esélye, de hát ebből így nem lesz kormányváltás, hogyha a, a, ha már megnyert körzetekben próbál valaki mandátumot, csak mandátumot szerezni egyébként meg, az, hogy mi történik az ott élő emberekkel, mi történik a kerületben, az annyira már nem foglalkoztatja, nem érdekli, de hát ez legyen az ő, ő baja. Én teszem mondom a dolgonat, én nem izengetek neki, nem foglalkozom azzal, hogy ő mit akar, mit nem akar, de az, hogy a politikai, a párt politikin vezetői elmondják a, a véleményüket, én úgy gondolom ez mindenkinek lehetősége, sőt, ebben az esetben kötelessége is, hogy kiálljanak a, a adott képviselőjük mellett, ez jelen esetben mellettem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást a lásra, jövő folytatjuk. Köszönöm szépen, ég számtálásunk. hallották Nulla egy jó reggel szeretnék elnézést kérni, ha korábban félreérthető voltam. Én úgy gondoltam, hogy a Petri úr tegye ki az asztalra a vagy a telefonját, nem pedig, hogy titokban készítsen. Uram, azt értsen, de, semmi nem, de semmi nem változott ahhoz képest, amit előzőleg mondott, ez nem életszerű. Azt, te, azt leteheti a telefont, tehát, ettől, tehát hogy mondjam, amikor én lerakom holmar, vagy ön, az nem változtat a olap Alapszituáció, én interjút készítek önnel. Én felveszem, ön nem veszi fel. Pont. Ha ön felveszi, abban az esetben tudja mit? Oké. Okay. Én interjút készítek önnel. Ön valamit tud rólam, hiszen nézi és hallgatja a műsoromat. Elmegyek önhöz, ön kirakja a magnót. Én megkérdezem öntől, hogy Uram, miért raktak ki a magnót? Erre ön valamit válaszol, nem találom ki. Könnyen lehetséges, hogy eddig se jutunk el. Ha igazán jó formában vagyok, akkor azt kérdezem öntől, hogy az ott egy váza, amire azt mondja, hogy mire gondol? Hát mondom, arra az izére. Amire ön azt mondja, de hát az egy magnó. Mondom, oké, okay. és arra mi szükség van? Erre ön ezt elmondja, én pedig azt mondom, köszönöm a lehetőséget. És úgy hagyom faképnél, hogy arra szavak nincsenek. Én nem emlékszem egyetlen egy olyan interjúmra, riportomra, pedig elég sokat készítettem stúdión kívül, ahol a riportalany párhuzamosan velem felvett az interjút. Ön mentálisan beteg. Ezt a betegséget a környező világ okozza. Meg kell gyógyulnia. Az ön betegsége nem súlyos, de súlyosbítja az a tény, hogy nincs vele tisztában, sőt, tagadja. Ha hallgatott volna bölcs volna. nem járt jó. Én ma például másodmagammal valakit meg fog látogatni valaminek az érdekében. Ha ott lenne egy magnó a hölgynél, miközben mit ott, mi ott vagyunk, ahhoz se lenne kedvem, aminek érdekében felkeressük őt. Ez egy kellően dodonai történet volt, de teljesen el vagyok képedve a gondolkodáson. Bárki akar ehhez hozzászólni? Jó, ez az egyik téma. A másik téma az, hogy a 444.hu Karácsony Gergelynek a Diákváros kontra Kínai Egyetem kapcsán volt egy RTL klubos interjúja, amit a 444.hu úgy írt meg, hogy mást közöl a címben, és mást közöl aztán a leírásban. Ehhez nem kismértékben hozzájárul a 444.hu úgy, hogy úgy közöl interjút Karácsony gergely -el, hogy két Skype felvétel közé berak egy olyan szöveget, amely egy leíró szövege Karácsony Gergelynek, miközben egyébként azt is neki kellett volna elmondania. Én most egy ilyen sajátságos etikai bizottságot hívtam össze. Jó reggelt! Jó reggelt! reggelt Figyelek! Ö Oké, okay, elnézést, csak nem tudtam, hogy... hogy Oké, okay. én uh, Tóth Csabához szeretnék hozzászólni. Jó kívánok! Uh, Még hozzá annyit, hogy nem teljesen értek egyet Tóth Csabával, bár egyébként én Angliában élek, és csak véletlenül figyeltem föl erre a harcra, ami Tóth Csaba és és házi Ákos között kialakult, és mégpedig úgy, hogy nem tudom miért, valamit tócsaba kiposztolt a, a Facebook oldalára, ami ehhez hozzászólt hat Ákos, és mivel én házit követem, ezért én is arra az oldalra keverettem. Ócsárolta a házit, ez egy olyan másfél hónapba lezelőtt volt, és de többen, akik persze kedvelik házit. itt csak belefolytunk, de legalábbis én személy szerint annyit írtam oda, hogy nem kell itt nagyon veszekedni, ez csak egy előválasztás. Ü, induljanak mindketten, és nyerjen a jobbik, tehát a, aki a támogatottabb. Rögtön kaptam nem tudom hány lájkot, plusz zuglóiak is megszólaltak, hogy ők azért szavaztak Tóth Csavára, mert nem volt más, nem a Fideszre akartak szavazni, és azért szavaztak Tóth Csabára, és hogy ők körülnek annak, hogy indulott házig. És ebből lett egy nagy ribélió, eh, amiből azt kerekedett ki, de mindenki udvarias volt, jó, volt, aki nem. De voltak nem személyeskedő, nagyon normális kommentek, mint az enyém is. Mi történt? Tóth törölte a kommentemet, és blokkolt. És aznap körülbelül, nem akarok hazudni, több tíz, de inkább lehet, hogy több mint száz ember így járt, mert aztán más politikai csoportban ilyen privát fülfogcsoportokban, így fölmerült a téma, és kiderült, hogy ő is higgyet, ő is higgyet, ő is higgyet. Na, most, hogyha rendszert akarunk, vagy tázani, vagy kormányt, akkor nem az van, hogy hatházi indulhat Tóth Csaba körzetében, és, és itt, még itt, egy dolog, itt, igen. még egy dolog, aztán beszélzem, hogy ö, nem vagyok járatos, és senkit nem szeretnék megvádolni. De én úgy tudom, hogy ott a 14. kerületben nincs minden rendben, például a parkolás körül. Ez így mondjam, van egy parkolási múti. És a hatházi nem véletlenül akar a Tócsaba körzetébe indulni, mégpedig azért, hogy a 14. területi dolgokat jó, itt, e itt egyszerűen nagyon sok Igen. dolog kavarodik. Nem szeretnék Igen. ebben rendet tenni, mert nem hiszem, hogy nekem Igen. ez lenne a dolgom, de ha megírja nekem a telefonszámát, akkor én föl fogom hívni a következő Tócsaba beszélgetés előtt. Nem hiszem, hogy annak értelme lenne önöket összehozni, de megkérdezem nem. azt követően túl Csabától, hogy egyébként bárki is blokkolta ezeket, a hozzászólásokat, hogy ő kezelje vagy sem, fogalmam sincs, mert ennek van jelentősége. Az, de még egyszer mondom, ehhez az kell, hogy ön elküldje a telefonszámát, én fölhívom önt a következő interjú előtt, és akkor ez kiderül. Egy, kettő. Az, hogy az előválasztás folyamán ahol egyébként nyilvánvalóvá tették a pártok, mondjuk a Momentum még nem, de a Jobbik és az MSZP már igen, hogy nem mindenhol indítanak jelöltet, van jelentősége annak, hogy kit indítanak egy bizonyos körzetben, külös tekintettel arra, hogy annak az illetőnek ott helyi kötődése nincs. Az, hogy uh, Hatázi Ákosnak ott lakott a nagymamája, az egy ilyen, hát ott lakott a nagymamája körülbelül, mint a szöveg környezet uh, hajánál előrángatva a ha muszáj, akkor az ember ezt elf vele készült interjúban az is nyilvánvalóá vált, hogy ő nem akar egyébként épp a békesség okán különböző zúglói történeteket előrángatni, függetlenül attól, hogy pontosan azokra a történetekre utalt előtte, mint amit ön elmondott. Itt a feleknek a, a, a birkózása kölcsönösen kifogásolható volt. Nem egyszer, ugyanakkor ezt a szituációt alapvetően a Momentum és Hadházi Ákos idézték elő azzal, hogy egy olyan körzetben akarják őt indítani, amelyhez kötődése kevés van. az pedig, hogy túl Csaba hogyan nyerte el, milyen szavazatokkal azoknak a színét így utólag nehéz, vagy a beírásokat nehéz azoknak a vastagságát ellenőrizni. Az X-ek azt eredményezték, hogy az egyik legnagyobb arányban nyerte zuglót. Mármint, hogy nem zuglót, hanem az arányát tekintve a, a, a, a választási körzeteket ha egybevetjük, ez okozta azt, amit okozott, ami pedig a Facebook kultúrát illeti az olyan elrettentő, hogy sokai lájkolták, like és azt mondták, hogy azt mondták, mert ez számomra sajnos nem mérvadó. Leme lementettem egy-két hozzászólást egyébként, de én nincs nem, jelentősége. Nem, sajnos. Két, nincs jelentősége, viszont ö, én, hogyha én, ö, hogyha azt gondolom, hogy az előválasztás az azért, van, hogy nyeljen az erősebb ellenfél, akkor hatházó miért nem indulhatna ott? Azért, mert nincsen kötődése. Alapvetően, alapvetően olyan embereket indítanak ezeken a helyeken, akiknek valami helyi kötődésük van. Igen. Vagy pedig valami ott nem tiszta, és esetleg valaki felmeri vállalni, hogy üzem, igen, ki a hát hát a ház ház jákosz, pontosan az volt, aki azt mondta, hogy nem ezekkel fog foglalkozni. Köszönöm, én vár... Ez az igazsak, hogy én ezt nem hallottam. Én, de... értem, azt mondjam, erő... én nem értem, okay. a telefonszámát várom. Köszönöm szépen. Oké, okay, köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Igen. Jó reggelt, Fiala János. Jó reggelt, első molászom. Nem ebben maradtunk? Ebben maradtunk? De igen, igen, igen. Igen. E, igen. Nem kell semmilyen mentséget felhozni, én remélem nem voltam intim pista, én tegnap mondtam, hogy hát ahogy otthon mondják, maródi vagy, és ez összefüggésben van azzal, ami a nemzetközi helyzet fokozódását... De Oké, nem leszek bonyolult, tehát hogy, hogy elkapott téged is a járvány. Ha ez illetlenség volt, és olyasmit tettem, ami korrigálhatatlan, akkor elnézést kérek. Most már, hogy elkövettem ezt a baklövést, és nyilvánvalóvá is tettem, megmondott, hogy hogy vagy? Hát közepesen. Mert, tehát ezek szerint a rádió mistadon bejelentett, hogy covidos vagyok. Nem, nem, nem, nem, nem. Én teg tegn előtt tegnap előtt volt arról szó, hogy leszel kedden, abban az esetben, ha egyébként azt a betegséged lehetővé teszi, annyira, hogy én még olyan e-mail is, aminek egy gyógyulást kíván, bármennyire hihetetlen. Na hát, őrvök neki. Azért nem csak a te rádió hallgatét sem csak mondjuk, hogy a, a munkásságomatnak a személyiségemet antipátiával kísérők vannak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy meg vagyok. Hogy megvagyok. Tehát nem egy nem könnyű betegség. Szerencsére nem vagyok kórházban, mint sokan mások a saját osztályomból. Uh, hozzám közeli embereket feszítettünk el az elmúlt néhány évben. Volt, akit régóta ismerek, néhány évvel idősebb nálam, semmilyen alapbetegsége nem volt. Tehát nagyon saját bőrömön tapasztalom azt meg, hogy. Ezt az egész dolgot nem kívül komolyan kell venni. Úgyhogy nem is értem azokat, akik mindezek ellenére voltás elleneset. Mióta vagy beteg? 11 napja. Hogy kezdődött? Megfáztásos tünetekkel azt hittem, hogy megfáztam. Ennek volt alapja, hogy azt hittem, hogy megfáztam, mert előző nap nap. Kizártuk magunkat az irodámból, és órákon kereszt a farban egy pólóban, tehát és azt hittem, hogy emiatt vagyok másnak egy kicsit pocsékabbul, és akkor még tulajdonképpen a szokott tempóban végeztem a, a, a dolgokat meg az életemet, de aztán rá kellett hogy itt nagyobb baj van, főleg akkor, amikor egyértelmű volt a szaglás elvesztés, ugye vissza a szaglásom, aztán az ízelésem ment el. Láz? Érdekes módon nincs lázom, valószínűleg ez a szerencsém. Testi gyengeség? Hát, az abszolút. Háromnak itt fesítettem kelni. Egyáltalán nem. Hát és gyakorlatilag több mint tíz napja fekszem. Hát igazság szerint, még egyszer mondom, mint hogy én életemből összesen elfeküdtem fekültem annyit betegem, mint most. Azt gondolom, hogy ez nagyon komolyan kell venni. Mikor teszteltek le? Húsfét hétfő utáni, kedden reggel volt a hivatalostok. Te mentél be? Hozzád mentek ki? Én mentem be a, a, a kórházba, a mentőállomásnak az időben ezt a esnére. Igen, igen. Ahol egyébként nem marasztaltak, hanem azt mondták, hogy egészen addig, amíg a tüneteid lehetővé teszik, maradni. Nem mondták, hogy menjek az évén, hogy a de erre a házi, házi küldött be tesztre, Igen, igen. igen. Neked egy nagy családod van, sok lányjal, hogyan vagytok most ott elkülönítve? Én vagyok a hálaszobában, a többiek pedig külön. Az emeleten alszanak, én meg a földszinten a hálószobában az És vágtak egy az ablakotot ablakot ajtóra, és azon keresztül adják nem, be az ételt? Vagy nem, nem, nem, nem. Például kiárok a konyhába, de hát már nem is jött fertőző, ugye háromnak napja teszteltünk. és akkor már, ne, már nem jött fertőző, de a legjobban ebben az ebben a betegségben, hogy a feleségem sem, senki sem kapta el. Hát, érdekes mondom, én elkaptam és feles úgy kaptam el, hogy leterített. A környezetemet pedig senki nem kapta el. Azok sem, akiket ugye még telefonáltam mindenkit, akikkel az azt megelőző életen találkoztam, és senki nem kapta el azok sem, akik még nem voltak és nem kaptak oltást. Ezt a naptárod alapján tetted? Igen. Hány ember volt benne? Hány sok. Jó, sokszor, Mennyi időre visszamenőleg hívtad fel őket? Egy És ezek szerint most már negatívat ezt? Igen, de hát azt, nem vagyok fertőző abból, nem nem, nem azt, hogy minden dolgotok bennem, ez a gyönyörű vírus. Amikor ágynak döntött téged, akkor te már rendelkeztél le oltással vagy sem? Nem, nem, nem. Én még nem rendelkeztem oltással. Mit csinálunk, csak az édesanyám kapta meg az oltást. Ugye ő nagy valószínűsége az életkorából adódóan. Hát az életkorából meg van egy alapbetessége, úgyhogy azért. Igen. Azt kérdez... De nagyon különböző, vannak települések és orvosok, akik már 30-sokat voltják. Én a házi orvosomtól meg, hogy ő még csak a 60 fölött jár. Azt kérdezem okay. tőled, kicsit furcsán fog hangzani, de a következő kérdés majd megmagyarázza, hogy van-e bármi, amit egyébként ügyvéded jelenlétében, vagy tőle függetlenül még a betegségedről, a Covidról elmondanál? Nem, nem. Én egyrészt nem számítok arról beteg vagyok. Ritkán is vagyok beteg, úgyhogy én még csak véletlenül akarok abban a szerepet, belekerülni, mint egyébként ki sajnálhatja magát, szólni is oda, nem sajnálhatom magamat. És bizonyos az szempontból azt is mondhatnám, hogy bejó lett volna korábban a virüsenes oltást megkapni. Lett volna rá lehetőségem, de úgy voltam, hogy kapja meg a feleségem, kapja meg a munkatárségem, kapja meg az édesanyám. Úgyhogy úgyhogy Tényleg, az egész dologgal kapcsolatban csak azt tudod mondani, hogyha bárkiben is van skepticizmus, már pedig sok emberrel találkozom. És azt mondja, az egyik barátom, aki 40 napig volt a lélegeztetőgépen, és azt mondja, hogy ez a barátom, hogy a saját anyós meg a saját felesége, akik végigkisebbik az egész folyamatot, azok utkodnak az oltástól. Mert hogy tehát van valami egészen furcsa szepticizmus, ami ezt az egész kérdés lengi. És, és még azon esetekben is, amikor valaki szemmel láthatóan részese volt a folyamatokat megtapasztalta, hogy milyen az, amikor a szeret, az egyik szerette az több mint egy hónapig létegesztető gépel van. Úgyhogy én ebből kiindulva tényleg csak azt tudom mondani, hogy, hogy ezt a mutaságot abba kell adni, meg kell oltatni magunkat az egész társadalomnak, és ez egy komoly, komoly vírus. Van, akit tényleg életnélkül és könnyen én de van, akit abszolút nem megvisel. Nem is annyira, mint engem, mert én a közepes kategóriában tartozom. Hát, még egyszer mondom, kollégáim, ismerőseim, közeli, kedves, mondhatni, egy barátaim. Nem kell, ami... Ezt azért, is, azért is kérdeztem tőled relatíve hosszan, most már ott lassan kifogyóban van a muníciója mondandódnak, azt tapasztaltam, mert hogy ugye fél nyolcban állapodtunk meg, és fél nyolc előtt felhívott egy törzshallgató, aki azt mondta, hogy ugye nem fogom, illetve kérdezte, hogy ugye nem fogom elfelejteni, megkérdezni uh, Elsimó Lászlótól, hogy milyen körülmények között és hogyan nevezték ki miniszteri biztosnak. És ezzel olyan mértékben felháborodtam, hogy a szó szoros értelmében egyrészt kikapcsoltam az illetőt, másrészt elkezdtem ordítani különös tekintettel arra, hogy ugye nyilvánvalóvá tettem azt, hogy te beteg vagy. Hogy ezügyben indiszkrét voltam, hogy sem, miután nem mondtad azt, hogy nem lehet elmondani, és miután én értem azzal a gyanúperrel, hogy könnyen lehetséges, hogy nem jön létre az interjú a betegséged okán, ennek következtében az első dolog, ami rólad eszembe jut, nekem az, hogy gyógyulj meg. Aztán másodszor is az jut az eszembe, hogy gyógyulj meg, aztán harmadszor is eszembe. Nem másra koncentrálni, és szintén aztán harmadszor is ez jut az eszembe, aztán negyedszerre vagy ötödszörre eszembe jut mindaz, ami egyébként a mi beszélgetésünk témája lehetne, de az, hogy felhívják a figyelmemet valamire, amivel én egyébként nyilvánvaló, hogy egy tízes skálán tízesre vagyok tisztában, hiszen erről cikkezett Magyarországon a sajtónak egy része, hogy téged ezzé kineveztek. Ezt szíves figyelmembe ajánlani, ez az én szememben nem olyan volt, mint a piros rongy a bika előtt, mert sose voltam bika, és nem volt előttem így, aztán piros rongy sem, de nem, nem áll módomban elnézést kérni senkitől sem, akit végtel leteremtettem, mert hogy ebben a szituációban az ember nem így viselkedik, azt követően pedig, hogy lehetővé válik két ember beszélgetése, hát nyilvánvaló, hogy az ember ezt nem fogja kihagyni, de minden esetre nem ezzel kezdi, hanem ezzel folytatja. Folytathatom? E' non mi non Figyelj, ne, te Tehát az, hogy mi ketten, elve, ugye tudjuk már, hogy volt olyan uh, újság, amely rácsodálkozott a mi beszélgetésére, és nagyjából, mint két mars lakó beszélgetését írta le, miközben uh, most hagyjuk az orgánumot, uh, az orgánum azt feltételezte, hogy én egy perc után lemészárólak téged, utána a véredben tapicskolok, majd aztán azt is felmosom, és gyakorlatilag fizikailag kiiktatlak az éterből, és nem nagyon értem mind mindazt, amit a vírusjárvány nem tudott. Pedig, pedig dolgozik nagyon. A Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a Múzeumi Integrációért Felelős Miniszteri Biztosnak nevezi ki Elsimó László Kessler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere. A megbízatás április 15-től 2022. április 30-áig szól, magyarul még nem kezdődött el holnap után lesz az első nap, között az EMI sajtóosztálya pénteken a Magyar tábirati Irodával, és aztán később különböző orgánumok részletezik ennek a tartalmát. Mi az előzmény? Gyakorlatilag hetek óta, tehát még a megbetegedésem előtt hetek óta beszélgettünk arról, hogy a Magyar Múzom intézményrendszernek mi legyen a sorsa, hogyan kéne megújítani. Beszélgettem erről a fekete államtitkárúra, beszélgettem erről a vétvári államtitkárúra, a sokkal a terület képviselői és politikai vezetői közül. És minthogy a Nemzeti Múzom mindenképpen szakaszhatároz érkezett, hiszen a, a jelenlegi múzom igazgatónak az egyébként kívül e, jó ember és e, nagy úgy a rendelkező Barga mandátum a mandátoma lejárt, ezért és a szakaszatát kiasználva úgy döntött a minisztérium, hogy bele fog ebbe az átalakító munkába. És a miniszter útök arra, hogy ezt a munkát tap majd a tapmaira és végezzem el. Hát ez egy előkészítő, átszervező munka, amit az elkövetkező néhány ónapban el fogunk végezni az Egyesztetés kívánna a jelenlegi múzeumvedőkkel, és szakemberekkel, szakmai szervezetek képviselőjével, PAKDS-szel, tehát a, a szakfőzők képviselő szakfőzökszel. Úgyhogy ez a munkára előttünk, aminek jövő éte jól van önök jelni, és a nagy a vilat. Akkor kövessük ezt a sort a Magyar Nemzeti Múzeumnak a hírével, sajtóközlemény, Strukturális átalakítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának határozott idei magasabb vezetői megbízása 2021. június 30. napjával megszűnik. A múzeum strukturális átalakításának és a múzeum szféra megújításának kidolgozása 2021. április 15-én első László a Magyar Nemzeti Múzeum megújítás és a múzeumi integráció előkészítésére felelős miniszteri biztos kinevezésével veszi kezdetét, melyben Varga Benedek a Magyar Nemzeti Múzeum jellegi is aktív szerepet vállal. Varga Benedek az elmúlt öt évben elkötelezettséggel, a kor elvárásainak megfelelő szakmaisággal és kimagasló eredményességgel vezette az intézményt. Példás helytállással segítette a múzeum folyamatos működését és az emberek kiszolgálását, a pandémia alatt bevezetett újításokkal, tartalmakkal melyekért az emberi Erőforrások minisztériuma elismerését és köszönetét fejezi ki. Varga Benedek főigazgatói mandátumának lejártát követően megbízott intézmény vezetőként fogja a múzeumot segíteni. Azt kérdezem tőled, hogy hierarchiailag ti hogyan fogtok akkor egymáshoz viszonyulni? Hát a főigazgatónak a munkádatója a minisztérium. De nyilvánvalóan ebben a kérdésben, ami a múzeum átterülés és megújítás ebben a kérdésben, a miniszteri biztosé a meghatározó szó. Tehát a múzeumigazgató a, a, a, a, a múzeum Intézetői, minden mindennapos teendőjébe nem fogok beleszólni, belefolyni, se az ő esetében, se a többi múzeum esetében, viszont az, hogy milyen olyan és változások legyenek, amelyek a, a hatékosságot növelni tudják, azokba abszolút bele fogok folyni, bele fog szólni. Tehát bizonyos dolgokban elérhetőség, bizonyos dolgokban megfelelő Igen, ez jó, hogy mondod, mert egyébként emélkül ezt nehéz elképzelni, hiszen azért a a szövegből adódóan kap egy olyan miniszteri biztost maga fölé, aki hosszú távon befolyásolja annak az intézménynek az életét, amelynek ő egyébként megbízott de... intézmény vezetője marad. Jó, jó, de hogy világos legyen, tehát én gyakorlatilag a fenntartó oldalán ülök. Ugye én ezt az oldalt jól ismerem, hiszen voltam államtitkár kétszer is, és ebből a, ebben a szerepben számos fontos állami voltam a fenntartói képviselője, vagy vezetője, tehát így a Nemzeti Múzeumai is, pontosan tudom, hogy milyen az, amikor az ember, én mondjuk tartottam, mint érzemezet értek, a két hetente, a Tófi tehát két ott tűntek nálam a nagy állami múzeumoknak és egyéb más intézménynek a vezetői. Magyarul most ez a szeret nekem egyáltalán nem új, hanem egy korábbi szerepben megszokott feladatot, Nyilván van, egy konkrét célirányos, vagy célirányt figyelembe véve fogom a munkámat végezni. Nem lesz ez a semmi pont. Vard a menedekkel. Kiválókat A hivatalos értesítő ezt, részletes, ezt részletezi is, és amennyire energiád és időd engedi, ezt végig is veszük. De azt kérdezem tőled, mint a fenntartói oldalon ülő miniszteri biztostól, hogy ezek szerint ez arról szól, hogy a június 30-án lejáró megbízatás, megbízott intézményvezetőként úgy folytatódik, hogy közben egyébként az emi ezek szerint a hátralevő időre április 30 ig vagy tovább nem fog kírni pályázatot a Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára? Hát a, előbb a zászervezésben nyilvítjük le, utána pedig kírja a, a pályázatot. Pontosan végigmegyünk. Végig, ez az átszervezés az április 30-áig befejeződik, vagy ez az április 30 egy más dátumra utal? Melyik április 30-ra Ami a te megbizatásodat illeti. De hát a félgazgatónak most sárló a mandátummal. Oké, okay, én most, most a 2 júniusban. Oké, okay, hát Az, 2 az, az más... április 30 az a kormányzat mandátumáigról szól. Miniszteri biztos, bár törvény szerint ki lehet nevezni két évre, de az én esetemben ez nem történhetett meg, hiszen csak is kizárólag két évre, de maximum a kormány mandátumáig. Ezt én tökéletesen nem, értem, nem, nem. de én ezért kérdeztem tőled azt, hogy április 30-áig te egyébként ezt az átszervezést le tudod-e bonyolítani? De melyik április, amiről beszélsz, János? 2022. 2022. Ó, oh, hát persze, Medicelt, na jóval ölt. Jó, akkor nézzük, Ennek Nem, de én tisztában vagyok a dátumokkal, április 15-től 2022, április 30-áig szól a megbízatásod. A miniszteri biztos előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi tudományi Múzeum összevonását. Én most Igen. olvasom pontonként, és rajtad múlik, hogy akarsz ehhez kommentárt fűzni. Nem, nem, nem. Én megvan szükség, hogy mindent mondtam ezzel kapcsolatban, amit jelenti, hogy el tudok mondani, és el lehet mondani. szívesebben szívesebben beszélgetett veled. Beszélgettünk a, a Covid-ról, beszélgettünk a miniszteri biztosságról. Nem szok többet mondani, hiszen egy folyamatnak az elején vagyunk. 15-én kezdődik a munka. Ha elkezdtük a munkát, és minden szereplővel leültünk, és végigbeszéltük a helyzetet, akkor látjuk azt, hogy, hogy amennyit pontosan. A miniszterbiztosi biztos kinevezés is sokkal inkább lehetőségeket, vagy irányokat meg, mint hogy konkrétan eldő dolgokat kommunikálnak. Tehát nincsen, nincsen köbevésre, hogy miképpen és milyen módon, és mely az integrációja fog megtörténni. Ez az integrációs folyamat egyébként is. Tehát ez, ez egy létező dolog. Ugye azt kell látni, hogy a magyar múzomoknak a történetében integrációk és dezintegrációknak a váltakozása az ami, az, ami egyértelmű. A Nemzeti Múzeum is valamikor sokkal nagyobb volt, aztán darabolódott kisebb egységekre, de most is van olyan múzeum, például a, a, a Balassagyarmati Múzeum, amely, amely a Nemzeti Múzeumot csatlakozott, és májustól a Nemzeti Múzeum filiáléjákat fog működni. Nemzeti Múzeumnak egyébként is van a de Van ami, amit például elbúcsúzott, ilyen a Sárospata, a vár, amely oda tartozott, de aztán most nem átkerült az egyház, hogy és jól emlékszem, és egyébként a Nemzeti is külföldön is vannak egységei még Törökországban, is. tehát az a, az a helyzet, hogy, hogy, hogy én most erről többet nem akarok ezt nem ezt ért, is Értem, beszélni, de önmagában... de nem tudom amit, beszélni, amit erről tudni lehet, meg tudni kell. De maga a múzeumi integráció az <gül> azt meg tudod mondani? A múzeumi integráció az azt pedig, hogy, hogy összevonunk intézményeket, vagy nem vonunk össze korábban önálló intézmények, azok ez a, teljes művának, ez a teljes szférára vonatkozik. Nem, nem, nem. Alapvetően a Nemzeti Múzeum is a hozzá kapcsolódó vagy kapcsolható, vagy valamikor hozzá tartozott egységekről szól. De hogyan tartozik akkor ehhez elnézést? Csak a, a leírást olvasom, a hivatalos értesítőt, hogy a, az Iparművészeti Múzeum gazdasági konszolidálása is bele tartozik. Az mennyiben tartozik a Nemzeti Múzeumhoz? Annyira tartozik a Nemzeti Múzomhoz? Nem a Nemzeti Múzeumhoz, hanem az én feladatkörömből. De ezért kérdezem, hogy a múzomis mely mi, me, tehát mi tartozik ezen integráció alá, és mi nem? A kormány vagy a min kinevezésről szóló határozat az néhány múzeumot nevesít. De egyébként ezzel nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy más múzeumoknak a működését is áttekintsük, és megvizsgáljuk azt, hogy van-e értelme változtatni a szentadói struktúrában, vagy nincs. 10 éve, 11 éve kormányzunk. Ez alatt a 11 év alatt a fenntartói struktúra sok mindenben változott. Még egyszer mondom, ez nem egy konstans dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer létehoztál egy fenntartói struktúrát, többet a struktúra, és soha többet nem változott semmi sem. Mondok példát. A, a kormányra kerülésünk után nem sokkal átalakítottuk a levéltári rendszert. Létrehoztuk a Nemzeti Levéltárat, és a Nemzeti Levéltárba integráltuk az összes megyei levéltárat. Tehát a korábbi megyei fenntartású, egykor a megyei korábban a megyei tanácsokhoz azt meg előzően a bármegyékhez tartozó levéltárakat integráltuk. A Magyarországos Levéltárból létve jött a Magyar Nemzeti Levéltárba. Ma a, nem tudom én, a Debrecené vagy a Szegedi, vagy a, a Salgotarjáni szé székhelyű levéltárak azok, azok most a, a fővárosi levéltárnak a részei nincsen külön megyei levéltári rendszer, jogi értelemben, persze, hogy még működik a férményéi levéltár, de tagintézménye a nemzeti levéltárnak. Ebből nem következik az, hogy a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy ezzel fáradomassa legyenek más fenntartási levéltárak, például egy-két városi levéltár, vagy vannak egyházi fenntartási levéltárak. Azt a múzeum minden nemzeti hasonló változásokat Mi ez az, ami már eldőlt és mi az, ami nem? Mert ma már volt egy nem kis kirohanásom a tekintetben, hogy egy cím, egy cikk címe mást mond, mint a tartalma. Az Enfor azt írja, a kormány összevonja a Nemzeti Múzeumot és a Természettudományi Múzeumot. Az alcím már úgy szerepel, hogy megvizsgálják az Iparművészeti Múzeum integrálásának lehetőségét, ami pedig a leírást illeti. Abban az van, hogy előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar természet tudományi múzeum összevonását. Ez el van akkor döntve, vagy még nincs döntve. Szerintem a kormány, vagy a, a minisztérium biztosíti kinevezésre szóló határozat az egyértelmű. Ebben benne van az, hogy a, az a szakterületnek a szándéka, a minisztériumnak a szándéka, hogy ezt a két intézményt integrálja egy intézménybe, de az nem azt jelenti, hogy a, a Magyar Nemzeti, múzeum, Nemzeti Múzeumon belüli mondjuk, hogy, hogy a, a, a autonomiája az nem maradna meg. Nem maradhatna meg benne. Nem akarok ennyire összeadni, mert láthatólag itt tartunk. A 15-én kezdjük a munkát, ma pedig 13-a van, ha jól emlékszem. Ez így van, de attól még a hivatalos megkérdősítőben <gül> benne van az az öt pont, ami megfogalmazza a miniszteri biztos feladatkörét. Pont, és mi... pont, pont azt lehetne felolvasni, ami benne van abban az öt pontban, és annál többet nem szók elmondani. Hát az szók elmondani. van egy felolvasás, és a, felolvasom azt a részt a, is, ami a, nagyon érdekes kérdésekkel lehet. kapcsolatban, a szakmai egyeztetéseket meg kell kezdeni. Ez lesz a Kis türelmetet kérem. Akkor a miniszteri biztos é. előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum összeadását. E. B. Megvizsgálja további múzealis intézmények, különösen az Iparművészeti Múzeum Nemzeti Múzeumba történő integrálásának lehetőségét. C. Megvizsgálja a régészeti és műtárgyvédelmi feladatellátás Magyar Nemzeti Múzeum feladat és hatáskörébe történő utalását. D. Előkészíti a Magyar Nemzeti Múzeum megújuló szakmai tevékenységi köréhez igazodó intézményi keretet. Szervezet humán erőforrás jogszabály. E javaslatot tesz a Magyar Tudomány, Természettudományi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gazdasági konszolidálására. A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter, a kulturális felelős államtitkár útján irányítja, ő jelenleg el Simon László főnöke Fekete Péter útján irányítja biztosként a helyettes államtitkárokkal megegyező díjazás és juttatás jár, ez bruttó 1,3 millió forintnál kezdődik, munkáját titkárság is segíti. Azt kérdezem tőled imáron figyelembe véve, de korábban is figyelembe véve azt, amit mondtál, valamit tudsz mondani az ütemtervről, különös tekintettel arra, hogy meggyógyulsz és április 15-e lesz? Mondjuk nem azt mondtam, Én hogy április 15-e Gyurgyóz... Azt remélem, hogy azt remélem, hogy két hónap alatt végig lehet menni az egyeztetéseken és az előkészítésen. Ennyi, ennyit tudok mondani az ütemterről. Többet nem. De a fejedben van egy elképzelés? Igen. Erről Égen. majd menet közben. És mi az a mi az, ami, mi az, ami annyira izgatja az embereket? Azt hogy ezek közül egy dolog érdekes. A, a pénz az, az mindig nagyon izgatja. Ők. A pénz nagyon érdekes, mert azt láttam már a sajtóban, és néhányan ezzel foglalkoztak. Tehát azt szeretném mindenkinek egyértelművé tenni, hogy a miniszteri biztosítatás és a országi képviselőtás párhuzamosan nem jár. Tehát vagy egyiket, vagy másikat másik teszi fel az ember. Tehát a, a miniszteri, miniszteri biztosságért ér csak abban az esetben jár, hogyha nem vagy országi képviselő. Tehát a jogszabály hiába írja, hogy hány, nem tudom, 1,3 millió forint bruttó javadalom jár a, a miniszter biztosnak, én ezt nem, fogom, nem vehetem fel, tehát valójában a munkámért külön nem fog kapni. Vagy ha ezt a juttatást kérem, akkor az országzisi képviselői juttatásomnak azt a, az alapjutatásom földi részéről le kell mondani, de pontosan ezt én sem tudom meg kell nézni a jogszabályban. Egyébként az újságírók is utána nézhetnénk ennek méret, elkezdenek rajta a hepsziáskodni, hogy na már csak mondtasz kellett, hogy első van 1,3 millió forintérminiszteri biztos legyen. Jó, hát hasonló történet volt a Pannon Egyetem alapítványa vezetőjeként Navrasi nem, nem Stiborról csak, is, annyira, aki egyébként annyira, annyira, annyira, annyira, fejezzen a... be, ahol volt igen. egy díjazás, majd Navrasi is elmondta, hogy ő a föl. De, ráosan nem csak az a kérdés, hogy föl akad -e lenni, vagy nem, etikusnak tartod -e de vagy nem, hanem az is kérdés, hogy fölveheted-e. Jogilag lehetséges-e. És az önmagukra annyira büszke, tényfeltárásban mindig jeleskedő újságirak, akik megfelelődészetesen ítéleteket közölnek az első pillanatban, annik, hogy kettő percig megállának és elgondolkodnának, vagy olvasnának szerintem megtehetnék az, hogy kinyitják a hatályos jogszabályoknak egy gyűjteményét és utána keresnek annak, hogy mi jár és mi nem jár. Vagy mielőtt leírnak valamit, előtte kérdezhetnek. Megkérdezhetik a minisztériumtól, hogy hogy van ez. Őszintén remélem, hogy meggyógyulsz Mihalmaran. Mint hogy már voltam miniszteri biztos, csak úgy szeretném érezni. Azt voltam miniszteri biztos, mert voltam kormánybiztos is. Pontosan tudom, hogy ez hogyan van. Amikor, amikor miniszteri biztos voltam a az zámpitkársággal, ugye akkor a, abban az időszakban egyáltalán nem, kap, nem járt a képviselés. 12 és, tizetés, és 13 között benne van a közlemény alszövegében. Egyrészt gyógyulást kívánok neked, másrészt pedig, hogyha úgy gondolod, hogy az együttműködésünk kiterjedhet erre a területre is, akkor majd megmondod, hogy milyen úton, módon fogok tudni megismerkedni ezzel. Nagyon tívesen beszélgetek veled ezekről a kérdésekről. Amikor többet tudok, és nem az ágyat Mikor fogod elhagyni a családi fészket, amikor imáron a teszt eredményeden egészségesnek minősíted magad? Amikor az Mindenki, az orvosom is, és mindenki arra ind, hogy legyek türelmes. Hát aztán még ott van ugye a post-covid. Igen, hát valószínűleg én már abban vagyok, de ahány emberrel beszéltem, annyiféle történetre tudnék számot adni én is, tehát hogy mindenkinek a szervezete más regál erre, erre a vírusra. Valószínűleg mindenkit ott támad, ahol a... Ahol a, ahol a hogy gyengeségei vannak, vagy... vagy vannak egy vagy... gyengeségeid? Hát ezek szerint igen. Gyógyulj meg! Köszönöm szépen! Nagyon szívesen. nem kerül semmibe. Szia! Elsimon Lászlót hallották. Levezetésként, hogyha akarnak bármit telefonálni, akkor megtehetik 061 911 168. Én nekiállok itt a csomagolásnak. Kriszta rövidesen egy meglepő hírrel föl foglak hívni nulla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 De most még állok rendelkezésükre, ha akarják, amíg szól a zene. 06191168 távol létemben Dörre.fialajanoskukat, Jimmy.com. Holnap nagyjából 7 óra 41 perctől Zója Kataróba, 8 óra 4 perctől Duda Ernő fogja szórakoztatni önöket. Miután nem telefonáltak, és ezzel ha nem is az érdektelenségüket, de minden esetre a telefonálás iránti vágymérsékelt jellegét mutatták, elköszönök önöktől. Mondanám, hogy nagyszerű volt önökkel beszélgetni, de ezzel nem állítanék igazat. Ezzel együtt örülök, hogy ma reggel is önökkel tölthettem az időt. Viszont hallásra!